Negyedik ének. Merre, Bagarja uram? Test épületének élő oszlopain ó, merre szaladkend gyors szaladással, mint a kugligolyó is? Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csata bajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölgykoszorójáról? Ne kárhoztassuk a Jámbort. A gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. Avagy ha nem egyképpen cselekednék, miért híná őt a világ a béke barátjának? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézétette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öregbírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja, alva találta a kevés bírót a bölcs aggastyánt. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában, a pamlagon, azaz a fapadon. Párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újat kímélnie kellett. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrű ködét szétoszlassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látásra talán gondolja az ember. Soká bajlódék véle Bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, s lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj? Baj van, bíró uram, és nagy baj. Csak talpra, de gyorsan, ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre. Kiütött a háború, és dúl. A szemérmetes Erzsok csapszék előn a csatatér. Az egész falu népe egymást kaszabolja, hogy nézni iszony. Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös vörösposztó. Az enyészed gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán. Mert csak bíró uram az gördíteni képes a rohanó romlásnak elébe. Így végzé a csata festését a béke barátja bagarja. A kevés szafú bíró a bölcs aggastyán, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát, menjünk! Pedig tüstént, volt a felelet. Nem bánom, Szóla szokott nyugalommal a bölcs aggastyán. S miután új ködmöne rajta volt és bottya kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondták, velök. S Szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, Éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, Az Amazon természetű Márta szomszédnéjával Akkor végzette pörét, Mely onnan eredt, Hogy a rossz lelkű szomszédné Egy tyúkját agyonütötte, Mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, S elette előlök az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az Amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetlen, hogy mekkora lett dühödése, amid őn a béke barátja tudtára adáférjének férjének csínját. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjén. Szeme színű lett s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett vizsgatekintettel, mellette hevert egy seprőnyél, azt fölragadá, s bőszülve kiállta. Utánam! Amidőn a kevés szavú bíró, a béke barátja bagarja, a hivatalában pontos kisbíró, s az Amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látványlátása, amelyet láttak. A harc járta javában. A béke barátja bagarja nem füllentett, mikor azt mondána a kevés szabú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Úgy volt egy betűig. A kemence? Ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra vidítá, hurjai bájos pengésével, a kemencen lezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, s tört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette búsongva tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultan, kínjában most is nyögve kucorgott. Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikoron megláttad atyád lelkét ahhoz képest, amint megijedt a helybeli látszívű kántor feleségének látásán? Egy fél épp asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtá az Amazon természetű Mártához, de ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngedte, amíg csak a seprőnyélben tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és Elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbört, s egyképp vigasztalta. Gyerünk csak, itt a világ szeme láttán nem akarlak csúffát tenni, de otthon majd megkapod a magadét. S miután ora volt minden, ha szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szegte meg azt. Az alatt a kevés szavú bíró, a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintőjénél fogva, lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak idője lejárt. Meghunnyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdályok előjön, s rályok bőgi. Kimenj! a háború közkatonái elsompolyodának. A fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát mint kezdőjét a csatának, a hivatalában pontos kisbíró által kalodába csukatta. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a kalodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitézül, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes erzsókot. Te pedig, lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, s bevégzéd emberül e munkát. Én is pihenek babéraimon, Miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan akár ma megássa gödrömet a sírásó, Bánom is én, azért én élni fogok, még a világnak szappan buboréka, Szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécse Síromnak koszorús halmán, Mint éjjel a macska szene. Eljő az irítség letépni babéraimat, De hiába, nem fogja elérni. Magasan függendnek azok, Mint zöldmarci. S ha sötét zsákjába dugand a felelés, fölhasogatja sötét zsákját a halhatatlanságnak fényes borotvája.